Mm. Visst ska det bli kul att ha med Emma klickar i våran podd. Ja, hur då menar du? Ja, men, och hon är säkert Sveriges roligaste mamma. Jaha, vadå? Jag är ju mamma. Jag är, jag är ganska rolig. I, ja, men, men Emma är ju professionell stå och har varit programledare i radio och så. Ja, men ha en podd med Emma då om hon är så himla kul. Mm. Vad Don't tell me that your life is dull and gray.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 Vackra och begåvade fest med Maria Åkesson. Ja, tydligen är jag inte så speciellt rolig då, men... <laughs> Det är klart att du är. Tack. Och vi går väl direkt på vad som har hänt i veckan. Ja, vi har ju haft barnveckan. Och lite jobbvecka för dig också. Lite extra barn. Både dagbarn och Kevin har varit här. Ja, fast då stack ju ni iväg en sväng till... GKs, det fantastiska shoppingtemplet. Ja, Martin har ju passat dagbarn i tisdags. Och då fick jag ju byta en ganska saftig bajsblöja kan jag säga. Åh, ska vi prata om det här Nej. i podden, tycker du? Jag ska misslyckades om... lite första gången. Lite bättre på... Jag tyckte jag, jag gav här. väldigt tydliga instruktioner. Han liksom riv, river av sidorna där på blöja, men du försökte... Av jag försökte riva lite först men jag tyckte det tog i så mycket och så hade jag ingen sax och så där tänkte jag att Nej, men det går nog att sax. Jag får klippa upp. Okej. Inte Nej. klippa i gräset utan jag tror inte utan... du ska passa fler barn Martin. Då går vi vidare. Det är i alla fall bättre andra gången. Då hade jag nämligen inte torra våtservetter som jag hade första dagen. Du vill fortsätta prata om detta hör jag. Baise. Var det väldigt dramatiskt för dig? Nej, men det var lite spännande. Ja. Vi går vidare. Vad har vi mer gjort? Vi har adopterat bort Lycke Några till denna familj. Där, ja. De åkte till sin stuga i, I Småland. Småland. Och så kom han hem på onsdagen. Sent. Och då åkte ju Saga iväg. Redan morgonen till Närkon i Linköping. Första gången med tåg själv. Med en kompis, ja. Ja, det var spännande. Och väskan full med cosplay kostymer. Jag tyckte att jag var ganska chill mamma. Ja, det tyckte jag. Det gjorde du bra. Ja, man måste ju våga släppa taget. Mm även om jag, det är klart jag var nervös men hon fixade det bra ja. och nu tror jag att hon är i Tihjärp tillsammans med Iva och Lykke och deras pappa just det, hos sin farfar ja. och sedan, det var ju på onsdag, torsdag där jag och... och då kom Kevin på onsdag ja, så hade vi honom till på fredag ja, och vi har varit iväg lite på små saker och simmat och badat i hamnsar, ja och sen så var vi ju på den stora Håkan Hälström konserten Håkan på under vi. Nej, Hälström. Du säger Hällström, jag förstår Jag ser inte. nu på din tröja att han heter Hällström. Ja, du tänker på staffan Hälström kanske, lilla fågelblå. Jag vet inte. Tydligen så sjunger den här Håkan Hälström då våran låt enligt dig. Valbar, ja. ja, jag vet inte hur det blev så. Den För blev jag har aldrig godkänt att det är våran <laughs> låt. <laughs> Men vi har ju ingen annan men det är lite konstigt, en låt där de sjunger... Skicka gärna in förslag på våran låt. Änglarna Help. har åkt på pisk, det går ju inte att det ha som... Det är det bästa med hela den låten. Eftersom jag hejar på blåvitt, som alla vet, som lyssnar på podden. Men det var ju en häftig konsert, 65 000 eller någonting. Och vi fick jättebra platser längst fram till vänster. Vi var ju fram längst fram vänster. med alla skrikande och svimmande tonåringar- Ja. Det var lite spännande. Vid kravallstakettet här så vi kunde till och med vi såg Du hade ju nära Håkan-upplevelse. Ja, Pet precis. Petade lite på honom. Som när du petade på Karola förra sommaren. Ja, vi väljer ju våra offer väl. Och det var samma dag som dina föräldrar firade 50-års bröllopsdag. Guldbröllop, ja just det. Det tycker jag är häftigt. Ja, och samma dag som vår lilla podd fyllde 50 dagar. Ja, och nu så firar vi ju... Ett halvår som förlovade också. Ja, just det. Det var ju lite spännande för ett halvår sedan när du med den här lilla intima och väldigt privata gesten friade i den lokala tidningen. Just det. Jag skriver ju i Hallands Nyheter och gjorde en krönika om tv-serien Bondefamiljen. Och så avslutar jag där med eftersom jag vet att du inte vill bli kallad sambo, så frågade jag om du vill bära min ring- Tills mänskligheten har förstört jorden och gått under. Det är så typiskt det är att sätta en deadline. Liksom. Jag tänkte inte älska dig för evigt utan bara tills mänskligheten har dött ut. Det är för evigt, men jag tyckte det lätt lite klyschigt att skriva för evigt. Så. Det var jättefint, jag blir jätteglad. Mm, tack, och jag blir glad över att du svarar ja. Så att nu har vi ju till och med bokat bröllop. Ja, om två år. Ja, men det är lagom. <laughs> eh, nu är det väl dags att eh, vi lyssnar på vår gäst. Den fantastiskt roliga Emma. Jag är väldigt om hur roligt Från Goldstone. Här kommer hon. Hej och välkommen Emma! Tack snälla, vilket gott kaffe ni har gjort Ja det är ju det är inte vanligt här, jag kör pulver oftast annars Aha. Mm, det men detta är ju brygges Ja, ja, ja. ja jag vet det är ju finbesök här med, Ska vi säga komiker eller programledare mm. eller? Jag brukar säga komiker själv, ja. för jag jobbar inte på radio längre Nej du så har sagt du var... upp dig på p Ja eller de la ju ner mitt program Jaha, <laughs> så, så det var inte självförvållat nej, nej nej Men den här gången i alla fall Så nu är jag komiker Och snart blir du författare Ja, fast man måste skriva två böcker för att vara författare, okay. va? Eller vad är det de säger? Mm. För att bli antagen till författarförbundet och sånt kanske, ja. Jaha, ja, jag något? kom ut med min första bok eh, som handlar om att bli förälder eh, till årsskiftet. Mm. Då får vi se hur det blir. Och det är att bli biologisk förälder, och nu ska vi prata lite om den blandningen att även vara bonusmamma som du är då. Precis, Mm. Blev det stor skillnad Du kanske ska beskriva din bonusfamilj först för mm. lite kort. Ja men det är ju då jag Som är i familjen och så är det min man Peter Och han är tio år äldre än mig Så han hade två barn redan när vi blev ihop Och ja. de fyller 14 och 12 Nu är jättesnart ja. Så att de är liksom ganska stora Och sen så fick vi vårt eh, Gemensamma barn för två år sedan Maggan Just. Det. Så vi är tre stycken ja. barn och två vuxna Och då två kom halvvuxna. du in som bonusmamma Hur gamla var de då? Ja, vi har sett sett vi, vi har varit ihop i fyra år så att, eh, tio och åtta kanske ja, något precis. sånt ja. Ja. så Olivia den minsta hon var ju liksom ett barn skulle jag säga eller hon ja. har ändå sett växa upp medan Simon har jag alltid upplevt som ganska stor ja, just det. på något sätt Eh, och sen så flyttade jag inte in. Jag flyttade in hos dem då. Jag bodde i Malmö när mm. jag var gravid. Så jag flyttade samtidigt som jag födde maggan i Precis. Ni var särbo först och pendlade och höll på. Ja, ja precis. Mm. Så jag gick från att bo själv i en Netta i Malmö till att ha en familj på fem. Det... <laughs> Inom loppet av två veckor. Ja, jobbat. Ja, precis. Ja. Det var ganska saftigt på säga. Blir det stor skillnad tycker du? Jag tycker den stora skillnaden är Alltså sen jag själv fick ett barn Så förstår jag min man mycket bättre I varför han, han liksom beter sig som han gör Att man älskar sina barn villkorslöst Och liksom gör vad, vad som helst för dem ja. Så i de situationerna där jag har tänkt så men fan vilken curlingförälder han är så nu får han ge sig Så fattar jag liksom precis Hur han tänker och känner sen, mm. jag själv, mm. sen jag själv fick ett barn Så det tycker jag är den största skillnaden mm. I att liksom förstå varför en förälder eh, Beter sig helt bindgalet ibland <laughs> det finns inga spärrar där Nej precis, Bara. men gör vad som helst för sina barn liksom. mm. eh, Och sen så blev det ju också att När maggan kom Vi hängde ju jättemycket, jag var ju hos dem Varje helg och så ja. Så vi kände ju varandra bra och så innan jag flyttade in Men eh, Det blev ju ändå som att maggan blev Något slags klister, eller jag hade ju hoppats på det Innan hon Eh, föddes, att eh, Få ihop familjen ännu mer då Ja, ja det blir ju det för att nu Även om jag och Petter skulle skilja oss Så skulle ju jag alltid ha en relation Till mm. eh, hans barn mm. Eftersom att det är mitt barns mm. syskon Och mm. sådär mm. Så att det blev viktigare att ha en god relation Och en närare relation tycker ja. jag också Än vad vi kanske hade innan Så det har varit en fördel att få ett gemensamt barn Och ni känner det som ännu mer en familj Ja det tycker jag mm. Det, det tycker jag verkligen för att jag liksom inser att Ja men de här kommer jag att göra med hela ja. livet Är, är <laughs> du mer delaktig Att uppfostra dem och så um, Eller är de för stora för Nej jag, de, var, alltså jag tyckte att de var Lite stora Alltså redan när jag kom in jag har aldrig haft en tanke om att jag ska uppfostra dem nej. Eller eh, Utan det var ju mer en känsla när jag flyttade in där och var börja på folkhögskola Typ att nu är ja. vi liksom fy, ja, då var vi fyra personer Nu är vi fyra individer som ska lära oss och leva på en trång yta tillsammans liksom. och tillbaka vem? till Katrineberg Berg. <laughs> jag verkligen tillbaka till Katrineberg Berg. Alltså precis samma. Och den gör inte det och den då där där där där. och det har varit ganska hetsigt och jobb alltså, för det är det tycker jag och flytta in med nya människor även om man älskar dem. Eh, så blir det ju så Vem gör vad och vem är vil vil vilken är min ja, roll Bara att flytta ihop med, med den man älskar oh, Det är ju oh, också ja, något visst. annat än att bo isär oh, ja, visst. Men känner du liksom att du blev mer mamma När du själv blev mamma Blev du mammigare mot dina bonusbarn då också <laughs> Nej jag tror, jag tror faktiskt att det var tvärtom att jag Innan jag fick mitt egna barn så var jag så här. Ja, men så här eh, vi måste alla hjälpa så åt. Vi måste ställa in i diskmaskinen. Det här måste funka Bla bla bla bla. bla. Eh, och sen när jag, jag fick det ett som eget Martin, barn. tycker jag <laughs> <laughs> Jag försöker upprätthålla en vision nu. <laughs> men jag kunde släppa det mer, tror jag. Och också att det blev så fokus på den här lilla ja. bebisen på något sätt. Och att jag inser att de liksom är redan färdiga. Eh, och att det spelar liksom ingen roll. För de, kom, de är redan bra människor Och de kommer bli bra människor Jag kunde bli mer avslappnad på något ja, sätt För ja. så, så var det också att de hade inget behov Av mig egentligen förutom som en extra vuxen Som mm. men Jag kunde hoppa in Och fortfarande tycker jag att det är så att jag hoppar in när Petter inte är hemma Alltså ja, då är det jag som går in med ett glas vatten På kvällen och säger godnatt Men annars så är jag Inte en förälder utan Nej. mer en vuxen Som de bor med Men är det fortfarande så att du är bonusmamma Du är mer mamma åt maggan och sen är du mer eh, deras pappas eh, fru <laughs> Eller... Ja men lite så är det ja, och det ja. är också för att Peter är ju tio år äldre än mig. Ja, så att eh, vi är ju jag tror de ser nog knappt mig som en vuxen. Men <laughs> det kanske också men är väl att, att jag bara har ett kompis men <laughs> nästan. Ja men lite och sen också ibland är man så den tjotiga tjärringen <laughs> men jag tror att jag är mycket mer i pappas tjej. Jag tror inte de någonsin skulle kalla mig för Bonusföräldrar nej, eller bonusbara Utan jag är nog pappas tjej ja. Skämtar du fortfarande om barnen Och om bonusfamiljen som du gjorde Förra sommaren? Ehm, ja det gör jag ju hela tiden Och framförallt nu när jag har skrivit boken Så blir jag så här, men de hittade ju När jag hade skrivit ut så hade jag skrivit ut Något kapitel i boken ja. och kom och frågade så här: Vad är det här som ligger i skrivaren? Ja. Och jag bara, åh oh shit, jag har ju liksom inte berättat Nej. Det där är ju så, så centralt för mig. Liksom. Mm. Men de är så stora nu så att de börjar ju bry sig. De ju egna, du vet De som kommer läsa den här boken, eller de som hör skämten, de vet ju inte vilka Simon och Olivia är Nej, Men för dem är ju det jätte, jätteviktigt och jätte, jätte känsligt. Ja. Så jag har fått börja tänka på det på ett annat sätt, tror jag. Hur jag skämtar. Och vad som sägs Och sådär, sådär, för att de har börjat bry sig Det har de inte gjort innan För när du står på scen som komiker Du måste ju bryta vissa gränser för att få skratt Du mm. måste ju kanske skruva till och, och vara lite rå på ett sätt Både när du talar om dig själv Och kanske om bonusbarnen ja, Så det är en balansgång där antar jag att, eh... Ja men verkligen, men det är ju också nu när de har börjat bry sig Att det viktigaste mm. är att de har det bra mm. Och känner sig trygga Typ, Så att jag tror att jag har gjort mer avkall på att ta billiga poänger ja, på, deras, ja. <laughs> deras liv. på deras bekostnad. Ja. Men det var, ju, det var ju roligt ändå. Du sa det här om, vad är bonusen i bonusfamiljen? Ja, det, det var ju själva bonusen. <laughs> ja, just det. Du har ett barn betalar för tre. Ja, liksom, det är tvärtom. Mm. men jag, jag minns ju den här rungstrumpan och då tänkte jag: Oh my god! <laughs> och det kunde jag ju skämta om för att det inte är på riktigt. Nä, ja. nä, men nu är han 14. Alltså, det börjar bli på riktigt. <laughs> ja. Och Då är det så här: ja, men då kan jag, jag kan inte skämta om det för det ligger liksom lite för nära. Nä. Medan min egen dotter som är två kan jag skämta om jättemycket för hon fattar liksom ändå nä, inte. Och det är ändå men sen inget. när hon blir större och kommer förstå, mm. då får man ändå säga: ja, Okej, detta är lite för nära mm. sanningen. Då får, vi nog, då får jag hålla det för mig själv. Det, men, mm. Ja, och sen så. Finns det finns ju en biologisk mamma förstås, mm. Simon och Olivias mamma. Precis. Hur funkar den kontakten? Är det mest Petter som sköter det? Ja men det är mest Petter och hon, deras biologiska mamma har också precis fått ett barn. Så ah. att de, och det, det är ändå ju också något väldigt speciellt i bonusfamiljen för hon har fått ett barn som är fyra månader nu och så har vi en tvååring. Så Simon och Olivia de har ju liksom varsitt syskon på varsitt ställe som aldrig kommer känna varandra, nej. eller sådär och det blir ju också väldigt konstigt i en bonusfamilj att, för de kommer ju prata om sina respektive syskon när de Just är hos varandra så. och sådär uh -huh. och sen så bor ju de, ganska, de bor en timme bort från oss, så man har inte den här naturliga att man går mm. över liksom och... kan inte cykla emellan som nej. barnen här kan göra, nej men precis, att det blir ganska uppdelat, men jag tror att det kanske faller mer naturligt när deras nya barn blir äldre och sådär, att man kanske kan hjälpa så jag skulle mm. önska det i alla fall att vi kunde passa eh, deras ah. son och att maggan skulle kunna vara hos dem. Och sådär. För ni har träffats allihopa. Mm. Vi träffas ibland och fikar Och mm. eh, Jag bjöd in dem på jul nu. Mm. Lite spännande. <laughs> och eller vill lite... liksom ha en god relation för de är goda och härliga. Ja. Men sen så är det klart att det ligger gamla konflikter kvar ja. eh, eh, hos Petter mm. och hos hans exfru som mm. kanske är lite kämpigare. Men för mm. mig är det lugnt. Mm. Eller jag är ju bara så här. Nej. Ser det som en resurs medan han har ett bagage i det. Ja. Har du kontakt direkt med eh, Petters ex nej. Nya kille till exempel? Nej som, det har jag inte Nej, nej. för Vi så lever kan ganska du skylda ibland. Ja, ja, du skylda. har kontakt med Petters ex <laughs> Nya kille ja, det. det visste jag inte nej, Jag har inte sagt det till Emma Men vi är ju gamla kompisar så, nej. Ja, nej men du Gino... <laughs> Du och Helles pappas Helles bonus. bonusmamma ja. Ni pratar ju lite ibland Vi kan smsa och så här Jag och Helles på. pappa gärna inte pratar med varandra Nej men då kan mm. vi ha den kommunikationen Lite med tider och hämtning och ja, lämning Och ja, ja. lite sådär ja. för att det är enklare och, och Mindre på. känslosamt ja. Det är inget. ja just det men jag tror också att det är asbra att kunna så här, prata om sitt bonusföräldraskap med någon annan som också är bon alltså som inte själv är huvudförälder Nej. Som också är bonusförälder Men då har vi så mycket andra bonusföräldrar i släkten Så mm. jag går ibland ut med min svägerskas man och sådär Och så pratar vi om hur det är ja, just det, ja. att vara bonusföräldrar och sådär och det där tror jag är jättebra, men det kanske blir lite för känsligt I alla fall i mitt fall att göra det med exfru Just det, Matilda ja. har du ju Första gången podden med ja, som är din svägerska Petters syster Exakt. Och hon har barn sedan tidigare Det blir bra ja, på detta sen ja, det Rita Emma Knickares släktträd Hon har två barn Med två olika män så de har ju också Och så har jag en ny man nu, Så de har ju också världens Bådsfamilj ja, Och det är så det är idag liksom. Oh. Det var tur att vi fick idén först Att ha en bonusfamilj då Faktiskt Och det <laughs> är nog det också verkligen att... att det finns ett behov av det För att ja, det, har det är många som lever i bonusfamiljer Vi har ju fått mycket respons från bonusföräldrar Att de, de känner sig lite osedda Så det är bra ja. e, Slutligen har du några, några tips Hur man kan lösa det här bonusfamiljepusslet Eller några fallgropar som du tycker man ska undvika Ja, Alltså jag tror i mitt fall Om man har som jag har det att man har lite större barn Som håller på att bli tonåringar och så har man ett litet barn Så är det grymt om man kan unna sig Och ge de stora barnen lite tid tror jag Själva. Och det är jag jätte jättedålig på själv. Så det är också bra att jag tipsar om det. För ja, <laughs> man orkar inte heller. Nej. eller så där, Det är så mycket med det lilla barnet och allting ja. runt omkring. Och då kanske de inte känner sig sedda riktigt. Nej men precis. Och det blir ju gärna med en tvååring att det är sådär. Ja men ge henne den bara. När hon ja. skriker. Och att eh, hon får liksom allting hon pekar på. Men jag tror att det är jätteviktigt att göra saker. Jag som bonusförälder mm. bara med de stora barnen. Och gå ut och käka middag eller... Nej. Att de inte alltid behöver hänga med sin lilla syster Helt Nej. enkelt så Som du... är rätt jobbig ja, Då blir det att du ökar din insats här liksom Stegvis att du blir Kanske mer bonusmamma i framtiden Även om de blir äldre Ja, alltså, om man orkar och pallar det Så tror mm. jag att man tjänar ganska mycket på det Och mm. vårdar de relationerna mm. Vi ska höra, vi har ett lyssnarbrev Som mm. du gärna får hjälpa till att svara på oh, spännande. Och där ska vi höra om en annan situation Maria får läsa Hej jag har varit bonusmamma nu i snart tre år. Det är två barn, en pojke på nio år och en flicka på fem år. De har två olika mammor, men det är oviktigt i detta sammanhanget. Hur som helst, det jag ville prata om var det här med biologiska barn och bonusbarn. Jag tycker att jag har varit en bra bonusmamma och jag tycker massor om dem båda. Flickan tydde sig jättemycket till mig redan från början och vi har, och vi har brukat göra massor av olika saker tillsammans. Jag flyttade in hos dem tidigt i relationen och förra året flyttade vi till ett annat gemensamt boende och allt gick väldigt bra. Samma år, alltså förra året, fick jag och min man ett gemensamt barn. Vi var så lyckliga hela familjen, men nu några månader senare känns saker och ting annorlunda. Dels ska jag helt ärligt erkänna att de känslor jag har för mitt biologiska barn är något helt annat än jag någonsin känt för bonusbarnen. Jag skäms för det och kanske har det påverkat min relation med bonusbarnen. Hur som helst så har min bonusson och jag helt slutat prata med varandra. Han sitter bara vid sin dator och är inte alls intresserad av sitt nya syskon. Min bonusdotter har blivit jättetrotsig och linnig. Ibland är hon jättesöt på sin lilla syster och ibland säger hon att hon hatar henne och kan då nästan bli lite våldsam mot henne. Det är jättesvårt för mig att ha båda tillsammans för jag blir så uppstressad. Jag hade inte kunnat tänka mig att det skulle bli så här. Jag mår jättedåligt och vet varken ut eller in. Min man och jag... Har pratat om detta och det vi kom fram till är att försöka ha lite mer egen tid med de större barnen. Mm. Men det känns inte som förr. Jag är inte närvarande och jag längtar ofta hem. Mm. Längtar efter veckorna när det är bara vi, jag, min man och vår dotter. Känner mig hemsk och känner mig fast. Vet inte hur ni kan ge mig råd. Vill nog mest bara skriva av mig. Johanna. Åh. Jobbigt, men jag tänker spontant att det är, en del av det kan ju vara faktiskt att Eh, barnen har fått ett litet syskon som kräver uppmärksamhet ja. eh, och, och att det kan finnas i en kärnfamilj också, just det här dotterns trotsreaktion mot en lilla syster och så men samtidigt för Johanna Jag tänker att hon ska jobbigt. inte har dåligt samvete i alla fall, jag tänker att det är något jättevanligt det är dumt med dåligt samvete vilket fall som helst. Jo men det är också så självklart tycker jag. Också, och att det också är helt okej. Okay. Vi har ju gått i familjeterapi för bonusfamiljen också. Men mm. när den stora eh, pojken har mått dåligt. Mm. Eh, och då sa terapeuten också att det är självklart att man älskar sitt eget biologiska barn. Mest, alltså det är, så är det ja. Det gör man, och det är okej mm. Att man gör det Så det har det nog varit i alla tider för människor Precis, för, att... och, ja, för så är det Och det är okej Sen behöver det inte betyda att man behöver bete sig dåligt mm. eller, så, Man kan älska de andra barnen De har ju sin biologiska pappa Som de... älskar dem ja. mest. Av allting, att... och, de har inte helt förlorat uh... Men det är klart att hon kanske inte var beredd på, alltså hon inte var mamma från början, så nu när hon blev mamma själv, hon tyckte att allting gick så bra, och hon känner ja. bra kontakt med bonus för barnen och, och nu när hon själv blev mamma så blev det någon chockartat för det henne. Det var en nivå till av kärlek kanske. Ja, eller och sen så kan det vara lite skumt när man blir mamma, man är ju lite skum där ett tag när man ammar och man inte får sova och Nej. sånt där. Men det är nog också viktigt att tänka på Nu var de barnen liksom ganska små Men det händer ju också mycket när man går på mellanstadiet Och högstadiet och mm. det, enda, alltså, det är ju så lätt att sätta en massa krav På barn också mm. Och vara så här, men du ska tycka om din lilla syster Och du måste leka med din lilla syster Och du behöver hjälpa till med det här Men det enda man tänker på när man liksom börjar bli tonåring Eller går på mellanstadiet, det är ju sig själv Man har ju så himla mycket med sig själv att göra mm. Och dessutom har man får vara syskon i det Det blir ju kaos liksom Ja, det är stor åldersskillnad där med 89. Och så får han en liten bebis. Och det är andra gången han får en bonus, ett ja, bonussyskon. De ja. hade två olika mammor. Ja, det. Ja, det ja, så han också. kanske tycker att där kommer en till ungefär. Det ja, just just kanske där. inte är så himla kul. <laughs> och det blir också att man, man får ett syskon att man måste växa upp så himla fort och helt mm. plötsligt är man inte den minsta längre. Och att jag tror liksom att Om man kan få lite förståelse För hur det är att vara liksom Mellan 9 och 14 mm. Så är ju det grymt Men det men... var ju bra tips du hade innan Att ge lite extra tid till och det hade du Ja försökt. men hon hade ju, fick ju ångest ja. av det och var... Men det är pappan kanske här Som får steppa in och ta lite tid Med sina barn och liksom gossa med dem Lite extra och hitta på lite roliga saker Utan bebisen då kanske ja. Sen undrar jag om sonen kanske är orolig Han har liksom då också förlorat En bonusmamma om de nu har bott ihop ja, just det. Mm. Eh, hans första lilla systers mamma är ju inte med dem hemma på samma sätt nu. Nej. Då kanske han tänker att varför ska jag liksom eh, investera tid och känslor och, och så. Det så kanske hon också där, försvinner. Jag, att, att de måste visa tydligt att det är nu att vi är en familj och vi kommer och ja. stanna kvar Och jag kommer finnas i ditt liv och Jag kanske separerade pappan Från den förra mamman Ungefär när bebisen kom, det vet vi inte heller Vi lyssnade på Moa Härngrens sommarprat nu Jag mm. Har ni hört det också ja. Om ja. bonusfamiljen Och då tänkte jag också, för att man pratar så mycket om Krånglet med att vara bonusförälder Och alla känslor kring det Och som Johanna skriver nu Att, att jag tror att alla bonusföräldrar går igenom det där Och, nu, och hur ska jag göra nu när för barn ändras så mycket också Helt plötsligt mm. bara vill sitta vid datorn och just hur jobbet det är för den biologiska föräldern också att, För det tycker jag nog också att det är, det är den biologiska förälderns ansvar På något sätt att hålla ihop familjen Och se till att alla mår bra Och det är ju en jävla press ja. <laughs> liksom. ja. det, är, det är ju lättare att vara bonusförälder På det ja. sättet För då behöver man bara värna om sig själv Och om barnen Men liksom, mm. som biologisk förälder måste man ta hand om alla Och ja, samtidigt se till att man själv mår bra Och just att behöva sitta och se Att sin, den man älskar inte kommer överens med Äh, ens barn Nej. liksom, som man också älskar måste ju vara helt Pappas signaler är ju väldigt viktiga där. Mm. Som, som du sa, att äh, äh, prata med sin son och liksom få med honom i, i familjen ja. igen då. Men har vi mm. några tips? Jag familjeterapi är jättebra, som Emma sa de har gått. Så, det är nog ja. faktiskt väldigt bra Bara för att veta Att just om, som för och att det är okej okay. okay, Och mm. känna ja. de där känslorna Och också kunna reda ut För vi har ju samma med 14-åringen Spelar mm. bara data mm. Och innan maggan kom Var det också mycket så här. Vi måste ha datatid Så här ja, mycket det. får man sitta vid skärmen mm. Mm. Och när hon kom så är det bara så Låt mm. han göra vad han ja, vill Var han glad <laughs> mm. och, och. Ett barn mindre Att ta hand om just då När det <laughs> saker och, ja. ja precis Men också förstå att När de blir äldre Så de har inte samma behov Av att vara med oss Som Nej. de hade för två år sedan mm. Mm. Alltså det här kanske är Sista sommaren Som mm. vi har med Simon och Olivia till exempel. Mm. Ja, men så tänker vi också att mm. man får vara glad för den där sidan som kompisar. finns. Ja, precis. Ja. Ja. Nej men så tänker jag också att det är bara att hon skriver det här brevet, hon skriver att hon vill skriva av. Så det är jättebra mm. att man, man vågar prata om det, att hon kanske hittar andra bonusföräldrar som hon också kan prata om, Som förstår att det är, det är, man kan ha känslor är aldrig fel. alltså man kan aldrig säga att känslor är fel. Nej och att det är många andra som känner som henne antagligen och att och det är fortfarande, hon är ganska nybliven mamma. Mm. Så det kommer ju hon kunna växa in i den rollen också. Ja, och, få och det blir ju också, det. nu vet jag inte om det var en bebis hon hade, men när jag fick en bebis då var det att man bara såhär, rör inte min bebis, det här är min. Och det sitter inte och kollar på mig när jag ammar. Medan när hon blev större och började gå och så, då var det ju helt fantastiskt att ha två stycken äldre syskon. Ah, som ville, för de skete ju i alltså de var ju så här Fan, hur kul är hon, liksom det. men nu någon i två stycken de att hon är jätterolig och de kan ja. leka tillsammans och, de kan... och varje månad och lär hon sig att... något nytt och börjar prata mer och Ja men precis och säger deras namn och så här. och sen så tycker de ju såklart att hon är asjobbig också. Mm. Men jag tror också att det är en jättetuff perioden där första när man får sitt eh, bio, liksom, mm. när man får ett biologiskt barn. Mm. Och men det är varje vi kan väl som är... Ja, vi kan ju önska Johanna lycka, lycka till, till och, och säga att förhoppningsvis så blir det bättre ju äldre hennes biologiska barn desto mer kontakt. Ja för att jag tänker som Helle ja. är ju, jag fick, Vi fick ju ett gemensamt barn Jag och mitt ex och det är ju Helle Och hon ser ju alla sina syskon som syskon Alltså hon ser, mm. tänker ju inte att det är Pappas och det är Nej, mammas det. Utan, Så hon har ju också enat oss Genom att alltså familjekänslan mm. Att hon känner lika stor kärlek För alla Mm. Ja, just det. Ja, men äh. så blir det. Och sen så successivt så känner man ju men nu är det mer okej okay att vara ifrån den lilla. Ja. Mm. Nu kan jag tänka mig att gå på bio mer eller mm. gå ut och ta en promenad. Men mm. första, alltså första året skulle jag ändå säga så är, man vill ju inte släppa sin man är olika med det också. Ja. Vad härligt mm. att ha det här. Ja, det är kul att Intressant komma. att höra. Och eh, du ja. fortsätter med badjävlar. Mm, vi kör ju i Barberg idag. Och... Eh, och när vi säger Tack. idag så, så var det ju det. en vecka sedan faktiskt Ja men, just det Ja. Men ja då, har vi, vi varit, då har vi varit i Varberg och Det i blir en jättestor succé, succé. Ja, Hela <laughs> bara stod upp och skrek Emma, Emma Ja mest mamma ja. <laughs> mm. ha? vi, um... vi har ju den klassiska lilla present alltså, vi, vi pratar i bonusfamiljer Och då är det mycket föräldrar Alltså Mer Päron. Det kan bli mer Päron. Oh, vad gulligt. Och så, så har vi Martin i här. Och får man ett diplom också ja, ett diplom tema för att ha gästat våran podd, bonuspappan och plus mamma. Tack och lycka till. Och så äh, säger vi väl till våra lyssnare att de även ska lyssna på första gången podden. Ja, får man gärna göra. Och sen vet jag inte om feminist jag visst män hur aktiva du och Josefina ja, är. Jo men det får man också där. gärna lyssna på, men det släpper vi fyra avsnitt per ter termin. Oj, det är lite exklusivt. -podd, ja, vi gör det alltid ah. för publik. Oh. Men det finns på iTunes podcaster Exakt. vet jag Yes. Och första gången på, den finns väl även på Acast där vi också finns. Jajamän. Mm. Poddar va, vad gött det är. Det är absolut roligt. Har det gått Emma Samma. och lycka till, vi hörs. Tack. Hej. Hej. Ja, det var ju himla kul att ha Emma Knyckare här hos oss. Och hon var ju även med och svarade på ett lyssnabrev där på slutet. Så fortsätt gärna att skicka in frågor och funderingar till oss- på en mejladress som är bonuspappan.plusmamman.snabela.gmail.com Ja, och så kan ni passa på att gilla oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss lätt där. Ja, så var det dagens tema som var gemensamt barn i bonusfamiljen och där mm. är det ju jag som har erfarenhet. Ja, jag har ju inga biologiska barn. Nej, och kommer troligen inte att få Nej, barn heller. det räknar jag inte med. Så det var ju min förra relation som jag hade barn sedan tidigare och han hade barn sedan tidigare. Och så fick vi ett gemensamt. Lilla Helle. Lilla Helle. Och då på den tiden så var det faktiskt så att hon kom som en liten räddande ängel och förenade våra två familjer som höll på att slitas lite åt varsitt håll. Mm. Det var väldigt mycket mitt och ditt och mina ungar och dina barn och vi hade mycket bonusfamiljs issues faktiskt. Sen var det annat som inte fungerade till slut ändå. Nej, det höll ju inte i alla fall. Men, Men nu har ju har ju heller fortfarande lite det här att kanske tack vare henne så kan vi fortsätta att träffa Kevin. Ja, dels det så hon förenar ju fortfarande familjerna i alla fall syskonen då som allihopa kan irritera sig på henne. Nu när hon är lite tråtsiga. Det går nog över. Nej, men överlag så känner jag att det var en positiv grej att få ett gemensamt barn. Om man ska ta någonting som är negativt då det kan ju vara att det uppstår avundsjuka från de tidigare barnen. Att ja. eh, det här nya barnet får ju tillgång till båda föräldrarna hela tiden medan de tidigare barnen får ju bara... Ena föräldern åt gången. på något sätt. Varannan vecka så. Och, men det kan ju uppstå avundsjuka även i en kärnfamilj. Ett nytt litet barn kommer. Ja. Och då som tips tänker jag ju att det är viktigt att inte glömma bort. Och det sa ju Emma också. De äldre barnen. Mm. Och som jag då som hade barn som var i ganska jämna åldrar. Att ändå, även om känslorna kanske förändras när man får... Ett biologiskt barn som Emma pratade om: Att man försöker behandla dem lika. Alla barnen. Alla barnen. I alla fall praktiskt. Men kanske även att man anstränger sig och försöker närma sig sitt bonusbarn så att inte det känner. För jag tror att det kan vara känsligt att även att bonusbarnet kanske känner att aha, nu fick hon ett biologiskt barn. Eller som i mitt fall var ett biologiskt barn till då Men, ja. men för Emma var det ju att hon fick sitt första barn. Ja, just det. Och ja. Försöka lägga lite extra krut på de tidigare barnen och på bonusbarn. Mm, mm. Nästa veckas avsnitt av podden handlar ju också om bonusbarn. Nej. Jo. I den här podden. Ja. Bonusbarn. Ja. Eh, älska. Måste man älska sitt bonusbarn handlar det om. Ja, och det blir ju också då. Kan man vara arg på sitt bonusbarn, eller kan man ogilla sitt bonusbarn? Det ligger ju lite. Det är en jättekänslig fråga. Ja, men det ska vi försöka reda ut och, och se om det är något speciellt när man inte är biologisk förälder. Hur man eh, agerar gentemot barnen då. Det blir spännande. Mm. Tills dess så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hon var ju väldigt rolig, Emma. Emma knyckar, ja. Ja, men det var ju det jag sa.